Vaig conèixer el vell pastor. que ses ovelles'. Manava, cada sol a de jor' de sola sola amb sa flauta companyia. Eixa t'ada de cantava. Eixa t toada de cantava. Doncs estem escoltant el Port i ja és que estem en la setmana de la 53-ena, cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que se celebra aquest dissabte 6 de juliol, i per fer un tastet, a continuació, ens doncs, oferirem una proposta innovadora que barreja, d'una banda, la música del Port Bo, i també, de l'altra, la dansa, un espectacle anomenat... Mare Bullser Pescador i que està marcat doncs, dins de l'espectacle, o del festival millor dit, Girona en moviment. Aquest espectacle tindrà lloc dijous a les 9 del vespre al Centre Cultural La Mercè de Girona i per saber més detalls d'aquest espectacle i també d'aquest festival de Girona en moviment, ens posem en contacte amb David Rodríguez, promotor de Girona en moviment i que també doncs, forma part de la coreografia d'aquest Mare de bullser pescador. Bon dia, David. Hola, bon dia. Primer de tot, gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una mica més al voltant d'aquest doncs, Girona en moviment. De seguida ens centrarem en aquest espectacle Mare de bullser pescador, però primer tot per la gent de Palafrugell i del voltant que ens estiguis i, tant, i no conegui que és Girona en moviment. Ens pot fer una petita pinzellada? I tant, doncs, Girona Moviment és un, és un festival de dansa benèfic eh, contra el càncer, eh, en el qual té dos, dos objectius principals. Doncs, per una banda, eh, vol recaptar fons per un collir de Girona per l'ajuda al malalt del càncer i els seus familiars i per altra banda, doncs, eh, dinamitzar doncs, el sector de la dansa a Girona i a Catalunya i donar veu donar doncs, visibilitat, millor dit, a aquests balleners catalans que estan majoritàriament ballant a l'estranger eh, i que han hagut de marxar doncs, per exercir la seva professió. Mm -hmm. Doncs dintre el, el festival, que de fet va començar doncs, el 2017 amb unes gales a Bescanó, doncs ara s'ha convertit doncs, en un festival de quatre dies on hi ha diverses activitats. No només hi ha les gales, sinó també hi ha doncs, cursos, eh, jornada de benestar, en el qual es fa doncs, pilates, tai chi, ioga... Uh, hi ha també doncs, uh, un, uh, hi ha tres dies de formació en el pavelló de Fontejau. i ha aquest espectacle doncs, de Mare Vucet Pescola, que està molt contents doncs, de, de poder-lo fer d'enguany. Uh, hi, hi ha tallers infantils, hi ha xerrades també, hi ha conferències sobre dansa i salut. I doncs, hi ha les gales també del de, de, de, Teatre Municipal com a col·lenda del festival, a part del de, ball al Carrer, que es realitza doncs, el divendres i el dissabte, també. Uh -huh. Ens has explicat, doncs, al voltant d'aquests tallers, aquestes xerrades, eh, són obertes a tothom, per tant, no cal que siguem professionals de la dansa, ni, ni molt experts, sinó que el que voleu és apropar a no? aquest món que en d'altres països d'Europa doncs, podria estar més extesos i, i, i aquí, en canvi, doncs, sembla que costa una miqueta eh, de, de relar el tema de la dansa. Sí, malauradament costa, costa una miqueta més, és un, és un àmbit cultural doncs, que sempre doncs, ha estat una mica minoritària, que no ha rebut el suport doncs que hauria d'haver rebut doncs, per part de les institucions eh, públiques. També a nivell educatiu doncs, hi ha molta desconeixença del que realment doncs, significa la professió del ballerí. I doncs, amb el festival el que volem és doncs, apropar, com bé has dit, eh, aquest sector doncs, a la societat i que, doncs, que pugui descobrir-ho d'una forma mena. Precisament el que encoratgem és que tothom vingui a ballar, eh, que no es quedi a casa i que vingui a disfrutar de, de gaudir de la dansa en totes les cedres vessants. Uh -huh. Ens has explicat als inicis, ara fa 3 anys, a Bescanó, no sé si en el seu moment tu et vas arribar a imaginar doncs, que podries arribar a la ciutat de Girona i omplir el teatre municipal i a més a més portar doncs, a, a, a, a ballarins de, de, de, de Girona i també internacionals. Ha estat una grata sorpresa, la veritat és que va començar doncs, amb, una, amb un projecte petit, de fet, la gala es titulava Ballarins de Girona Junts contra el Càncer, en aquell moment van portar ballarins, que eren de la província però que estaven ballant doncs, per arreu del món, i el, i el projecte doncs, ha crescut molt, de fet, gràcies al suport del públic, gràcies a que la gent doncs, ens ha demostrat que, que li agrada, que vol continuar endavant i, i que vol més dansa. La veritat és que no, no m'ho esperava doncs, una, una rebuda tan entusiasta. Però, escolta, benvinguda, i mentre li ha, mentre n'hi hagi, doncs, continuarem, eh, continuarem llitant per fer-ne cada any més. Mm -hmm. Aquesta doble vessant, doncs, d'una banda, aquests dos objectius, no d'una banda, recaptar fons per fundació Onco Lliga Girona, i de l'altra, doncs, apropar eh, aquest àmbit cultural, com és el de la dansa a tota la població, també eh, s'emmarcava a l'inici, eh, o sigui, en el seu, en el seu primer festival no? a Bascanó, també era un... un doncs reivindicar tots aquests ballarins i ballarines que han hagut de marxar a l'estranger per tal de poder exercir aquesta professió um, com està el tema a Catalunya eh, o a Espanya de, de, de, de poder crear una companyia de dansa perquè, per tal que la gent no hagi de marxar a l'estranger a, a viure d'aquesta professió Sí, de fet el, el festival té aquest punt reivindicatiu a Catalunya i a Espanya doncs, no n'hi no han aquestes estructures estables que permetin donar feina digna als ballarins en feina estable vull dir doncs, eh, el que és reconegut a Europa, vol dir doncs, una companyia en la el qual els ballarins doncs, tenen un salari eh, fixe, amb vacances pagades, amb unes condicions doncs, pròpies per a, per a la professió de la dansa uh -huh. i amb unes possibilitats de, de, de desenvolupar la seva carrera professional d'una forma eh, òptima. Llavors això de moment encara no existeix i, per, i és aquesta la raó per la qual els ballarins no és que vulguin marxar a l'estranger perquè, perquè sigui més cool, mm -hmm. sinó perquè no tenen cap altra opció. La veritat és que eh, per, si realment doncs, et vols dedicar professionalment, el més probable és que acabis doncs, en països europeus o, o, o bueno, d'arreu del món no? diferents. Eh, jo crec que hi ha molta feina per fer i des del festival doncs, és doncs, un petit granet de sorra doncs, a donar aquesta visibilitat a aquest sector i doncs, que cada vegada eh, rebi més suport. Mm -hmm. Hem dit doncs, que són quatre dies de, de festival, per tant, hi ha molta informació, hi ha molts de, de, de tallers com dèiem, i també són molts ballarins i ballarines que eh, s'apropen aquest eh, cap de setmana, ja des de dijous, eh, cap aquí a Girona. Eh, costa eh, portar-los cap aquí o el fet doncs, que eh, sigui una cosa benèfica i també doncs, eh, que sigui molta de la gent doncs, sigui d'aquí no és tan complicat poder... Bé, bueno, sempre és un repte perquè clar, és, un, és un festival doncs, que està organitzat també de forma internacional, Judisca Suïssa, Baixa d'Atlantant doncs, també doncs, per organitzar uh, el festival uh, conjuntament amb la Fundació Encolliga Girona, uh, però bé, bueno, la veritat és que sempre tincut la sort de tenir uns companys molt macos uh, que gràcies, doncs, uh, gràcies segurament a l'amistat ens doncs, han col·laborat amb el festival i a més a més doncs la causa jo crec que uneix molt i fa doncs, que, que, que tots vulguin venir doncs per ballar eh, aquí a Girona, que a més a més doncs, és un lloc molt maco i que molta gent eh, doncs, vol visitar i aprofita doncs, per fer una mica de turisme o doncs, per conèixer la regió i llavors és un, és un festival doncs que treu molt els ballarins per aquesta, per aquesta raó. És sempre un repte perquè clar, evidentment els ballarins doncs, estan tots en, en països diferents, llavors és, és, és gràcies a les noves tecnologies doncs, que que el festival es pot uh, organitzar totalment. Uh -huh. uh, si ens centrem en aquest espectacle doncs, amb el Port Bo que estem escoltant de fons, uh, com neix aquest, uh, aquesta idea de, de, de, de voler doncs, ajuntar uh, el cant de, de, de veneres, no?, el cant de taverna, amb, amb un espectacle de dansa? Com, com, com va sorgir aquesta idea, David? Doncs, eh, de fet, eh, doncs hem seguit una mica doncs, la línia que vam, eh, vam ja iniciar l'any passat amb la primera edició del festival, que és veure doncs, oferir a l'Auditori de la Mercè doncs, un espectacle una mica diferent, no? una mica eh, de música en directe, uh -huh. amb un format una mica més íntim i que combini doncs, eh, el, el cant i la música en directe doncs, amb la dansa contemporània. L'any passat, doncs, en aquest cas, va ser de, de dansa eh, de, de música tradicional italiana i Aquest any ens doncs, mirem decidit d’en doncs, descomp una mica més cap a casa i fer-ho de, de, de cultura de cultura catalana. Llavvors doncs, és un honor per a nosaltres des doncs, que el grup Orbó hagi decidit ens doncs, desinteressadament eh, col·laborar per la causa i oferir la seva fantàstica música doncs, per un espectacle que de fet ha estat un repte perquè bé, com bé has dit a l'inicis doncs, té molts trets innovadors de combinar doncs, la, la, la, la típica cantada de devaneres. Amb la, amb la dansa contemporània de fet hem, ha estat un procés de recerca eh, molt interessant i doncs que espero que doni els fons que la gent ho disfruti moltíssim i, i un altre fet que, que, que em pregunto jo i poder la gent també que ens estigui escoltant és el, el fet doncs, que tu eh, vivint a, a Suïssa també després hi ha un parell més de, de ballarins en Luc Pranti i en Paolo Giglio eh, no sé si ha pogut assajar gaire conjuntament tots tres i a més a més també amb el grup Sí, exacte, de fet, aquesta estar la, la part del repte, no? Uh, bé, en Luc Pranta i en Paolo Gílio sí que estan a Suïssa, per tant, els assajos pròpiament de dansa doncs, els hem pogut uh, elaborar des de, des de Lausanne i llavors doncs, hem, uh, hem pogut venir, a vegades no els tres, i poder-nos trobar amb el grup per posar en comú doncs, el, que estem, el que estem fent, per veure doncs el tempo exacte de, uh, de la música i doncs per posar una mica en ordre doncs, tot, el que, tot el que anem creant eh, per discutir doncs, diferent l'ordre, una mica la dramatúrgia, eh, la posada en escena... Uh -huh. Llavors eh, sí que és veritat que ha estat un repte doncs, trobar els bons moments però, però crec que ho hem aconseguit. I, i no sé si, si ho vau fer expressament o, o va ser casualitat que fer coincidir el festival doncs, pràcticament el mateix, bueno, de fet el mateix cap de setmana que la cantada de Venedes i el fet doncs, que aquest espectacle sigui dijous també això pot aportar una miqueta doncs, a, a la gent doncs, també a, a anar-hi, no? tinguent aquestes ganes doncs, que arribi aquesta tradicional eh, cantada aquí a Calella. No sé si ho va fer expressament això. Sí, de fet, és una setmana típicament doncs, de, la, de la cantada d'Avaneres. La veritat és que no va ser feta expressament. El que sí que hem tingut és molta sort de que, hagi, de que bueno, ho hagin pogut combinar i que hagin pogut ser les dues coses. Uh -huh. uh, en tot cas, uh, és veritat que és fantàstic i encara serveix doncs, si més el valor uh, de la cantada d'Avaneres al, al nostre espectacle. Llavors espero doncs que la gent encara s'animi més a, doncs a veure les avaneres d'una forma un xic diferent. Uh -huh. Per acabar d'animar a la gent que ens estigui escoltant que faci el pas, és a les 9 del vespre, per tant eh, he vist que dura, no dura ni una hora, o una horeta durarà poder com a molt, sí, per tant a les 11 com a, podem ser ja tornar, tornar a Palafrugell, per tant no, no anem a dormir gaire tard perquè l'endemà encara és laborable, però per acabar no d'animar la, Per d'animar la gent, David, què els pots dir perquè per vinguin a aquest espectacle? Que no es quedin a casa, que és un espectacle molt i molt amé per, per a la família, que és una cantada de veneres eh, molt i molt especial i a més a més per una bona causa, que es mereix eh, doncs que estiguem tots a l'alçada i, i que és un honor tenir el grup Port Boa doncs per, eh, doncs per estar allà en, en directe amb nosaltres i que a més a més és la, la inauguració del festival el dijous i que mm -hmm. es comença doncs, amb molta empenta, hi ha una conferència just abans allà mateix eh, sobre dansa i salut a càrrec de Gerard Arlandes eh, sobre la meditació com a dansa interior casana i a més a més com a sorpresa final després d'aquesta horeta d'espectacle s'ha doncs, organitzat un cremat eh, popular doncs, allà al claustre de, de l'Auditori de la Mercè en el qual doncs, podrem aconseguir eh, Podrem celebrar tot junts uh -huh. aquesta doncs, primera entrada del, del festival Girona Moviment amb el grup Parbó. Doncs són molts els al·licients per assistir doncs, a aquest espectacle. David, com ho pot fer la gent per assistir-hi? Assistir doncs a través de la nostra pàgina web, gironamoviment.com, es pot comprar doncs, les entrades i es poden fer totes les inscripcions als cursos, tallers eh, i altres activitats organitzades dins del festival. Doncs allà podeu trobar tota aquesta informació, aquests quatre dies de, de festival, com us dèiem, doncs trobareu tota la informació al voltant de les xerrades, els tallers i la, aquestes gales, el punt, punt àlgit, com dèiem, aquestes dues gales de dissabte i diumenge al vespre, al Teatre Municipal, pel qual encara queden algunes entrades, perquè n he vist a la, a la pàgina web, però que s'afanyi la gent, perquè sempre després ens acabem lamentant, eh, David? sí i tant, esperem que la gent s'animi doncs David Rodríguez promotor del Girona en Moviment també ballarí professional i que prendrà part d'aquest doncs, festival moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell i esperem i desitgem i estem segurs que serà tot un èxit aquesta segona edició de Girona en Moviment moltíssimes gràcies vina deixas som i l'aviosa pobl es flors la mar la que es vavesant El clar somni en can Juli que surt delman que ets de ve que es vavesant el can, que sorr